Bismillahirrahmanirrahim. Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə İzəs-səməun şəqqat Göy yarılacağı Və əzinətli Rabbihə və hüqqat Və Rəbbini dinləyib boyun əyməyə hazır olacağı zaman وإذا الارض مدت ير dümdüz ediləcəyi və alqat ma fiha və tkhallat kənara atıb boşalacağı və azinat lirbha və huqqat və rəbbini dinləyib boyun əyməyə hazır olacağı zaman Ey insan, sən həqiqətən də səy göstərib Rəbbinə tərəf can atırsan. Sən onunla qarşılaşacaqsan. Fə əmm mən outi kitabahu bi yamineh Kimin kitabı sağ əlinə veriləcəksə, fə səufa yuhasabu hisaban yəsira O, yüngül sorğu-suala tutulacaq. Qoyun qalibu ila ahlihi Və sevincək öz ailəsinə qayıdacaqdır. وَمَا مَن أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ كَمِن كِتَابِ وْارْخَا تَرَفِندَن وِيرِيلَجَكْسَه وَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورَا İnnehu kana fi ahlihi Sözsüz ki o dünyada ikən öz ailesinde sevinç içindeydi. idi. İnnehu zanna allay yahur edirdi ki Rəbbinin huzuruna qayıtmayacaqdır. Balə in Rəbbəhu kana bihi basira. Xeyr. Səssiz ki, Rəbbi onu görürdü. Velə uqsimu bişşafaq. And içirəm şəfəqə. Wel-laili və onun ağışına aldıqlarına. Wel-qəməri izəttəsqa. Bədirlənmiş 14 gecəlik aya. La terkabun Siz mütləq haldan hala keçib dəyişəcəksiniz. Fə Onlara nə olub ki, iman gətirmirlər? Wa itha quri'a alayhim al-Qur'an la onlara Qur'an oxunduqda səcdə etmirlər. Bəli, ləzin kəfru yukəzzibun. Əksinə, küfr edənlər haqqı yalan sayırlar. Vallahu a'lemu bima yu'un. Allah onların nəyi gizlətdiklərini çox yaxşı bilir. Fəbəşşirhum bi azabim aleysa onları ağrılı acılı bir əzabla müjdələ illallezine amanu ve amilussalihat lehum ecrun geyr memnun iman gətirib yaxşı işlər görənlər istisna olmaqla onlar üçün Tükənməz mükafatlar hazırlanmışdır.